Godmorgen og velkommen til en frisk udgave af Jørgen Vester Morgenheder. Det er tirsdag den 5. december, og i dag tager der både forbi bitcoin, et muligt aktiefald og en Tesla-strejke, der nu rammer Danmark. Der er nok at se til, så lad os komme i gang. Du lytter til Jørgen Vester Morgenheder. Mit navn er sine tab. Et af Danmarks største fagforbund 3F varsler nu en såkaldt sympatistrække mod elbilproducenten Tesla. Det er afdelingen 3F Transport, som ønsker at vise støtte til den svenske fagforening IF Metal, der gennem de seneste seks uger har været i konflikt med den amerikanske elbilsproducent og dennes CEO Elon Musk. 3F Transports formand Jan Willassen omtaler konflikten således i en pressemeddelelse. Selvom man er en af de rigeste i verden, kan man ikke bare lave sine egne regler. Vi har nogle aftaler på arbejdsmarkedet i Norden, og dem må man overholde, hvis man vil drive virksomhed her, lyder det altså fra Jan Villassen. Tvisten i Sverige handler om, at fagforeningen vil have overenskomster for de ansatte på Teslas svenske værksteder. Både det svenske postvæsen og havnearbejdere har stemplet ind i strejken, hvilket blandt andet betyder, at der kan komme nye Tesla-biler på de svenske veje, fordi postvæsenet ikke vil levere nummerpladerne. Det danske konfliktvarsel betyder, at 3F-transport om 14 dage vil sikre, at eksempelvis havnearbejdere og chauffører i Danmark ikke vil modtage og transportere Tesla-biler, der skal til Sverige. Og så skal vi til noget helt andet, fordi at guldprisen har ramt sit højeste niveau nogensinde, men det er altså ikke kun guldet, der farer frem. Den digitale valuta bitcoin har nemlig taget et stort spring op og stedet med hele 56 procent de seneste to måneder. Opturen skyldes, at både bitcoin og guld har haft svære tider, da renten steg, og derfor er der rekyl i begge aktiver nu. Hvor renten falder, siger Jakob Weily, der er chefstrateg i kapitalforvalderen Bank Invest, til børsen. En del af fremgangen i den digitale valuta kan også tilskrives rygter om, at der er en bitcoin-fond, en såkaldt ETF, på vej fra verdens største kapitalforvalter, BlackRock. BlackRock står bag de populære ETF'er, hvis navn starter med iShares. Og hvis bitcoin-ETF'en bliver en realitet, så bliver det nemmere for mange flere at være investeret i kryptovalutaen. Trods den fine optur her de seneste to måneder, så er bitcoin altså stadigvæk et stykke under sit højeste niveau, der blev nået for to år siden på over 67.000 dollar. Kursen er knap 42.000 dollar her til morgen. Og så skal vi fra bitcoin i fremgang til aktier, der kan komme i modvind. Jason Hunter, der er storbanken JP Morgan's chef for teknisk analyse, mener nemlig, at aktierne står over for fald, på over 20 procent i det nye år. Det skriver MarketWire. Den tekniske analysechef peger på, at aktierne formentlig vil trække sig tilbage til lavpunktet fra 2022. Dermed henviser han til bunden i oktober sidste år, hvorfra aktiernes siden er steget med 28 procent. Det mulige aktiefald står i skarp kontrast til den fremgang, der hersker på aktiemarkedet i øjeblikket. Jason Hunter understreger, at fremgangen måske kan vare lidt endnu, men den er allerede ved at bremse op, mener han. Han siger, vores basissignaler begynder at lyse op for, at man skal sikre sine positioner allerede nu. Og den dystre forudsigelse den skyldes, at Jason Hunter ser den amerikanske økonomi ramme ind i en recession næste år. Og måske har ham, Jason Hunter, fat i et eller andet. I hvert fald kom der mandag en modreaktion på aktiemarkedet, hvor aktierne faldt og renterne steg. Ifølge Nordea så skete det uden særlig mange friske nyheder, men investorerne afventer en stribe nøgletal for det amerikanske arbejdsmarked i løbet af den igangværende uge, skriver de i deres morgenrapport her tirsdag morgen. SAP 500 lukkede mandagen af med et minus på 0,6 procent. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk, at du kan følge nyhedsstrømmen på jyreinvestor.dk hele dagen. Og så kan du selvfølgelig også lytte med på Millionærklubben, der som sædvanligt sender kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med. Hav en rigtig god dag.